Така поведінка почала підбурювати на бунт інших людей. В автобус піднявся Галієв. Та що, сука, самий крутой? озвіріло заверещав татарин і вдарив чоловіка по голові рукояткою пістолета. Збирай зрешта, решта, а з цим я сам розберусь, закомандував він слободі і за шкірко виштовхнув чоловіка разом із його речами з автобуса. Істерично закричала якась жінка та лишень від одного погляду Галієва замовкла. Ситуація загострилась до межі.